Kemudian ada ayat yang berbunyi faudlan nashiytanir rajim waman amlamu mimman mana'a masajidallahi an yudkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabihha thulaika ma kana lahum ay yudkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adabun 'adhim ini ada beberapa riwayat tentang sabab nuzulnya ini. Ada orang yang mengatakan ini sabab nuzulnya ayat ini nasoroh. Orang-orang nasoroh. Yaitu Arum. Ar Waktu itu kalau dikatakan Arum, Ar <tuh> itu kita tarik sejarah Arum dengan Yahudi. Bagaimana bencinya orang-orang Arum -orang kepada Yahudi sehingga Raja Titus dari bangsa Rom yang masuk Palestina waktu itu betul-betul menghancurkan semua bangunan gedung-gedung peribadatan kaum Yahudi karena Titus benci kepada Yahudi. Karena bencinya tempat-tempat ibadat kaum Yahudi dihancurkan sama sekali. Jadi Titus itu sesudah kira-kira 70 tahun dari meninggalnya Nabi Allah. Pak dari diangkatnya Nabi Allah Isa ke langit. Jadi semua tempat ibadat Yahudi dihancurkan, tidak ada satu batu pun dari tempat-tempat ibadat itu dibiarkan, diratakan semuanya. Allah Tuhan Qwa Man Awalah memimpin mana masa Siapa gerangan yang lebih volum dari manusia-manusia yang men mencegah orang beribadat di dalam tempat-tempat peribadatan peribadatan mereka itu? Untuk menyebut nama Allah di dalam tempat-tempat peribadatan itu. Jadi ada yang mengatakan ini kepada raja Nasrani yang bernama Titus atau yang dikatakan Malik Rum. Sebab ada ayat nanti akan kita sampai baca ke situ. Alif Lam Mim Uli Rum. Rumi dikalahkan oleh kaum lain, oleh kaum Tarsi oleh kaum yang tidak beragama kitabi, kitabi nanti ada riwayat lain ada yang mengatakan tidak ini ayat bukan turun kepada Raja Rumawi tetapi turun kepada musyrik Guresh di waktu Nabi dalam tahun Hudaybiyah akan masuk ke kota Makkah sebagai satu manusia akan tawaf akan umrah kaum kafir mencegahnya tidak boleh masuk tidak boleh kamu sampai ke masjidil Haram untuk melakukan ibadah Umrah. Maka turun ayat Uman: "Allahumma seman mana masjidil Moh, an yulkarafi hasmu, wasaafi khrobiha." Jadi ada dua asbab nuzul. Tapi yang sudah jelas bagi kita sekarang yang hidup, baik ini sebab turunnya ayat ini adalah kaum nasoro di Rum atau kaum musyrikin di Mekah waktu mencegah Nabi masuk ke Masjidil Haram untuk umrah. Namun satu kesimpulan yang bisa kita tarik yaitu kita tidak boleh mencegah orang beribadah di masjid. Ini Mengancam semua orang yang menolak atau mencegah orang-orang yang menyebut nama Allah di masjid. Ya. Kadang-kadang menjatuh takhrib horobiah itu dalam kata letterless -like juga bisa merobohkan masjid dan ini jarang. Kecuali Yahudi sekarang di Palestina mulai berusaha merobohkan masjid Baitul Magdis. Tapi bisa juga menjadi kata majaji, yaitu menolak orang masuk masjid. Nanti misalnya ada orang mau berkumpul di masjid, tidak diizinkan. Ini termasuk dalam waman awlamu memang mana masyadidullah. Hasmo. Sebab orang masuk masjid ini apa sih maksudnya? Zikir Atau etikaf Atau majlis ta'alim seperti ini Dan tidak ada lagi Itu dasar ajaran Islam Tidak boleh orang di masjid jual beli Khusus Sampai Rasulullah SAW mengajar mendidik kita Kalau kita melihat orang jual beli di masjid Katakan mudah-mudah Atau menawarkan barangnya di masjid Siapa mau beli barang ini? Harus kita katakan kepadanya, mudah-mudahan barangmu tidak laku. La ini tidak gampang Nabi mendidik umatnya sampai begitu. Kalau tidak paling, kalau tidak saking sorongnya larangan orang jual beli di masjid. Lagipula orang mencari sesuatu di masjid. Kan tidak kata bayangku. Kan tidak kata sandalku. Kan di sandalku cari, sandal, cari itu, cari ini. Harus kita katakan mudah-mudahan tidak ketemu yang kau cari. Saudara-saudara ini ada latar belakangnya. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Dengarkan baik-baik. Hikmahnya supaya orang masuk masjid ini cuma untuk ibadah. Cuma untuk belajar atau mengajar. Cuma untuk etikaf dan baca quran Dan pikir. Selain ini, tidak dibolehkan. Dan tidak dibolehkan masjid ini digunakan untuk selain dari ini masalah. Orang duduk-duduk miram rokok di masjid tidak boleh, haram orang menjadikan masjid tempat simpanan belanggur haram besar bayangkan kalau itu belanggur belejak di masjid bagaimana, bayangkan risiko itu. kalau orang menyimpan belanggur di masjid sampai 40 atau 30 belanggur dan meledak barangkali tidak ada satu batu ini ceket dan paling apas kalau di waktu Jumat 10 ribu orang di, di jenazah bayangkan kalau itu meledak di waktu hari Jumat di waktu panas-panasnya suasana karenanya hendaknya kita taat kepada Allah dan Rasulnya tidak menggunakan masjid ini kecuali untuk masalah-masalah yang ada sangkut pautnya dengan ibadah dan coba di zaman seperti, bukan seperti sekarang ulama melarang masjid ditutup tapi zaman ini baru lopat tidak ditutup masjid mungkin keamanannya tidak terjaga semua orang mau bangun malam. Kebetulan masjid ini ada empernya begini besar. Tapi ada masjid yang tidak ada apa terus pintu. Tentu tidak bisa masuk. Karena itu masjid tidak lain hanya untuk ibadah. Ayat waman adlamu mimman mana amasajidallahi an yunkara fi Bisa juga mengenai kita. Kalau kita bekerja, berusaha sesuatu. Atau kita dandan-dandan orang sembahin Jumat di. Kita bikin satu suara keras di, di sebelahnya masjid, sehingga orang tidak bisa dengar, tidak bisa dengar khutbah cuat, tidak bisa. Itu termasuk ramalan ramalan mana masalah jika Allah yang mengkrafikasimu. Orang mau dengar sekarang, mau dengar khutbah. tidak bisa, karena sepeda motornya masih diperbaiki di situ, dan mungkin juga termasuk dalam larang. Alhasil, mengurangi fungsinya masjid itu haram, termasuk dalam ayat. ومن أظلمه من منع ما شهد الله أن يذكره في حسمه.